Hogy került ide a tüntető tömeg, Sonnan vették az egyszerű állattartó lakosok a merészséget, hogy eféle szentségtörő mondatokat kiabáljanak? És hogyan kerültek a felvonók élére a gyerekek Kinizsivel? Utoljára Hollóék kertjébe váltunk el tőlük, amikor Kinizsi teljes terjedelmével bekerítette a két sintért, és nagy nyugalommal megszólította őket. – Mi szél hozta erre az urakat? A két csintérből csak néhány magánhangzó gut borékolt elő, valahogy így... É, é, é, a, a, o, e, e, a, ami körülbelül annyit tett, hogy kérem, mi csak a dolgunkat végezzük. De inkább a kijáratot lesték merre a legközelebb. Csak hogy a kertkapuhoz a legrövidebb út, Kinijin keresztül vezetett. Elől a hadvezér, hától pat. A két csintér jobbnak látta leejteni fegyverét, a drótkarikákat. Kirizsi feltűrte karján a könnyű Mit mondottam én utolsó alkalommal, amikor összehozott bennünket a végzet? Vagy talán manapság nem értenek a magyar emberek a magyar szóból? Nézzetek jól meg, patkány népség! Én vagyok a ti halálotok! Én hozom el a ti szemetekre a végső sötétség nagy nyugalmát! Kapa és Liba sora olyan dobszólóba kezdett, hogy ezzel a produkcióval felvették volna őket a zeneművészeti főiskolára. – Nézzétek a kezemet! – emelte fel hatalmas mancsát Mártyás vitéze. – Ezer és tízezer ellenség vére tapad hozzá. Törökök, németek, csehek és magyarok csontjai törte össze ez a két kéz. És most következtek, népnek árulói! Imádkozzatok! – Ne! –! Ugrott Kinizsi elé, Hollóni. Ne bántsa őket! Kétségkívül ez az ember valóban Kinizsipál. villant át az asszonyon. Hm, vagy álmodik? De akár ébren van, akár álmodik, az ő kertjében nem fog vérfolyni. Ne bántsa őket! Álljon félre az asszonyság, ne szóljon a férfiak dolgába. Nem szeretem. Szereti, nem szereti, nem érdeke! Kiabált Hollóni. Magait nem fog nekem öldökölni. Felőlem lehet akárki, Kinizsi, Mátyás, Szent István vagy Piedóné. Az én házamban még én parancsolok. A két sintér hálatelt pillantásokkal pislogott az asszony felé. Magukban külön-külön megfogadták, ha innét egyszer kikerülnek élve, azonnal elbújdosnak Budapestre. Ott soka sintér, a kivertebb, és talán kevesebb az eféle gyilkos indulat. Álljon félre, asszony sár! Sötét el Kinizsi arca. Rosszul teszi, aki Mátyás király hadvezérének a dolgába üti az órát. Azt mondom. Én meg azt mondom, hogy Mátyás hadvezére teszi rosszul, ha egy mai asszonynal akassa össze a bajszát. Érti szép ember? Csak az a magasságos tudó szuperkompjúter mondhatná megtalán, hogy mi történt volna Hollóné és Kinizsi között, ha nem váztatnak be hirtelen a kapun a Mátyás fiúk. Tévíznek a parkba! üvöltötte Domi. – Benne leszünk a híradóba. – Hülye! – intette le öccsét Inkább azt mondta, hogy hiába tettük ki a plakátokat, már egy csomó állatot. Kinizsi ujjjáélesztője itt elharapta a mondatot, mert észrevette hollóné mögött a két kocsonyának álcázott sintért. Itt vannak! – rikkantotta Domi. – Ők szették össze! Verd agyon őket, Pali bácsi, kérlek! Gyorsan verd agyon! – Már te is kezdette béka eszük! Torkolta a legkisebbik Mátyás fiút az asszony. Ha a nagybácsikátok agyonveri ezt a két gazembert, Isten se menti meg az akasztófától. Nem verheti? <gül> Jaj, de kár, mondta Domi. Pedig most már igazán megérdemelnék. Jobb ötletem van, csapta össze a kezét Attila. Szabadítsuk ki az állatokat, és őket zárjuk be a ketrecbe. Hurrá, kiáltotta Domi, és vigyük körbe őket a városon. Kinizsi elmosődött. Jó tanítványok ezek a mátyás fiúk. Ezt a tréfát ő is kitalálhatta volna. Férehessen tette hollónét, és gallérról ragadta a két sintért. Gyertek csak madaracskáim, repüljetek be a kalitkába, ha már így döntött rólatok a népítélet És a két páló embert néhány centiméterrel a föld fölé emelve a két kis teherautóhoz vitte. Bí és Gézuka éppen akkor érkeztek a kapuhoz lihegve, Mit tetszik velük csinálni? Kerekedett el a kislány szeme. Hogy-hogy-mit? Mordult Nizsi. – Nem tudott, hogy a haszontalan állatokat össze kell gyűjteni, és harsugva nevetett. A nevetése és a gyerekek zsivajára megpesdült az utca. Kiszaladtak az emberek a házak elé, és amikor látták, miféle mutatvány készül hullóit, már rögtön csatlakoztak a tréfa csinálókhoz. Némelyik azért, hogy visszavegye az állatát, amelyet a két sintér már begyűjtött. Némelyek azért, mert egyetértettek kapa és liba megbüntetésével. És persze voltak olyanok is, akik csak kíváncsiságból siettek oda. Vajon mi lesz mindennek a vége? A gyerekek gyorsan kieresztették a nagyobbik ketrecből az iskolai gondnok Jani kutyáját, és a helyére kinizsi begyömöszölte a két állatfogdosót. Némán is ijedtek kuconogtak a rács mögött garai hűszolgáit. Annyi esze mind a kettőnek volt, hogy ebben a helyzetben nem lenne bölcsdorok fenyegetőzni, mert kinizsé mellett a körülöttük áldogáló emberek szeméből sem néztek ki túl sok jót. Miután Kapa és Liba a megfelelő helyre került, az egyik szomszéd vállalta a sofőrséget, és beült a kis teherautó holánnya mellé. A kocsi lassan elindult, és utána, mint egy felvonuláson, kezükben kiszabadult állataikkal, vidáman lépkedtek az várjak. Menet közben innen is, onnan is csatlakoztak hozzájuk az emberek, és mire kapályék háza elé, az összegyűjtött állatok tanyájára értek, már igen tetemes létszámú embertömeg követte a kocsit, és kinizsi kis csapatát. Ripők Kenőnek ez egyszer szerencséje volt. A ház előtti zajongásból rögtön megértette, hogy nem újabb állatszállítmányjal örvendeztetik meg az eréndvárjak, és úgy ugrott ki a hátsó ablakon, mint egy jó szimatú kutyafutas intérek előtt. Futott a kerteken, kerítéseken át, és meg sem állt a szülőfalujáig. Kinizsijék pedig megszállták a házat, a kicsi állatait mindenki kiszabadíthatta a szomorú fogságból. Kucseránia a papagájt vette magához kalitkástól. mama pedig a pávát helyezte el a kocsin, a két ketrecberekeztet díszmadár mögött. És miután minden állatot kiszabadítottak, a menet továbbindult a park felé. Vakítóan sütött a nap, a májusi nap, ragyogott a főutca fájén a zöldje, mintha a természet is tudta volna, hogy elkövetkezett megmenekülésének, győzelmének napja. A park álló televíziós kamera a közeledő zerénváriakra szegeződött. Nem mindennapi eseményt örökítettek meg, tudta ezt a riporter is, akit több névtelen levél hívott a városba már két nappal a nagy esemény előtt. A levelek lényegében azt üzenték a nagyhatalmú televíziónak, hogy vár veszélyben a fasort kivágják, a parkot elpusztítják, az állatokat begyűjtik. Segítség, segítség! A riporter a segélykérő levelek elolvasása után azonnal kocsiba ült és indult Zeréndvárra. Ahonnan ilyen levelek érkeztek, ott minden perc végzetes lehet? Persze nem árult el sehol, hogy kicsoda, még a szállásáról is egy szomszédos városba gondoskodott, nehogy kitudódjon, milyen ügyben nyomoz mert egy garai mindenre képes lehet, hogy ki ne derüljön az igazság. Így valódi célját elrejtve, itt-ott kérdezősködve, és mint tudjuk még kinízsi cseles hadi akcióit is meglesve, bizonyossá vált előtte, hogy a levelek minden szava igaz. Ezután más feladata nem volt, mint hogy értesítse társait a televíziónál, és a park mellett megkezdődjön egy szenzációs leleplező műsor felvétele. A többit már tudjuk. Amikor Garai Nándor polgármester legyezőszerű fürtjeivel felfogta a közeledő kiáltásainak értelmét, remegni kezdett a térde, és kiszáradt a szája. Nem, mormolta, áznám lehet igaz, hiszen őt szeretik az zénvárért, hiszen ő minden zeréndvár érdekében tett. Azt, hogy a bőrgyár segített neki felépíteni a házikóját, azt ő is igazán megérdemelte a sok jó És hogy az állatokat el akarta adni. Hát Istenem! Azoknak az állatoknak ugyan mindegy, hogy hol vannak. Így rohangáltak fejében a gondolatok, miközben nagyokat nyelt a félelemtől. Elszaladjon. Azt nem lehet, hiszen akkor el kellene bújdosnia ebből a városból mindörökre. Szembeszálljon a tömeggel. Hátra sandított a képviselők felé. Mindeddig hű, bólogató Jánosai óvatosan araszolva hátráltak be a fák árnyékába. Ő ezekre nem számíthat. Hol a rendőrség? Hol a katonaság? Hirtelen észrevette Kinizsi hatalmas alakját. Nagy rémületében eddig fel sem figyelt rá. A szupermandró, villant agyába a felismerés. Hát mégis igaz. Hát de ki ő? És ki küldte? Kinizsi néhány méterrel a kamera előtt felemelte a karját. Megállás parancsolt a harsogó tömegnek és a lassan szóló kék kocsinak. Benne leszünk a tévében, Sokta boldogan Domi. Ott a felvevő, tessék mosolyogni! Mosolyogjön a halál! sziszekte vissza Mátyás hadvezére. Ez nem cirkusz, fiam, ez élethalálharc! harc. Aztán kiéreztette a hangját. Te vagy, éj az a híres hírhed Garai nádor! harsogott a polgármester felé, akit azonnal felismert az erén várjak alkotta félkör közepén. Hogy ne ismerte volna föl? Sok önkényeskedő főurat látott ő a XV. század vérzivataros idejében. Hogy őszinték legyünk, például saját magát is hatű nézett. Akkor tehát az e féle önkényeskedés szokás volt, még ha Mátyás király meg is büntette a Kolozsvári bírót, vagy a Gyevi bírót, vagy a Gömöri urakat időnként. Garai megpróbálta kihúzni magát fölvenni ismét a parancsoló póst, ami oly sok évig bevált magas posztján. De a hangja, ez az influenzás, varjúhőrentés elárulta. Zárójelben a szöveg magyar fordítását is közöljük. kimaga? Maga, ki maga. Nem, jó, bel a Mi a Milyen jogon avatkozik bele a törvény végrehajtásába? Az azonnal igazolja magát. Mit vártok, te béka ember? Dőrent a kakaskodó városatjára Kinizsipál, és a kardjához kapott. Az az a kardjához kapott volna, ha a kardja ott lett volna. Rögtön kettőt csinálok belőled, pedig egy is igen sok már, ha el nem takarodsz ebből a városból. Az emberek felzúgtak, Polgármesterrel így még nem beszéltek Zerendváron, mióta feltalálták ezt a hivatalt. Ez az ember bolond, vagy külföldi, vagy a fővárosból küldték. Még a riporternek is elakadt a lélegzete, pedig neki az a szakmája, hogy a tűzszányú kitörése közepén is csendes hangon tájékoztassa a nagy közönséget, honnan, hová hullanak a kövek. Csak a kamera vette fel teljes nyugalommal az egész jelenetet, mert hogy az csupán egy gép. – Mi? Mi? – visított magas fejhangon Garai Nándor, és a karjaival csapkodni kezdett felindultságában, mint aki el akar repülni. Aztán elordította magát. Micu! Micuka! Gyere! Maga csak ne hívja a cicukáját, mordult rá a hadvezér. Nincs az a cicu, aki magát megtarthatja az uralkodásban. Harmadik napja vagyok ismét ezen a Szentföldön, az én magyar hazámban, de azóta csak a maga rémtetteivel kell foglalkoznom. Hát elég okot adott rá, hogy a lófarkához köttessem, ha úgy tetszik, és így vontassam ki a városból. Mondja, tisztelt úr, emelte fel mikrofonját a riporter. Honnan jött ide három napja? Kini zsíméltóság teljesen odafordította a fejét. Maga kicsoda. És mit akar ezzel a fokossal? Porosz József vagyok, a magyar televízió riportere. Maga mozog az üveg mögött. Az üveg mögött? Bámult egy pillanatra a riporter, aztán elmosolyodott. Ó, oh, na no persze, <gül> az üveg mögött. Én és holnap este ön is ott fog mozogni, ha megengedi. Tehát honnan jött ide három nappal ezelőtt? Kinizsi a gyerekekre nézett. Attila megrántotta a vállát. Most már talán el lehet árulni a nagy Győztek. A többiek is bólintottak. A múltból jöttem, mondta Kongó mély hangon Mátyás király hadvezére. A nevem Kinizsi Pál. Talán magának sem ismeretlen ez a név. Hát már hogy volna ismeretlen? mondta a riporter. Így hívták a fekete sereg vezérét is. Nem így hívták, hanem így hívják, mert én vagyok az, mondta Kinizsi, és kihúzta magát. Hanem a körben álló emberekből kitört a nevetés. Kemény ember a fickó, jól helyre tette Garaj, de hogy ő lenne a hadvezér, <gül> mégiscsak bolond lesz ez, ha Kinizsi hiszi magát. Csak Hollóni nem nevetgélt. Ő látta a malomkövet tálcaként felemelni, és ha nem is bírja elhinni, hogy valaki feltámadt halottaiból, úgy sejtette, hogy ez a férfi nem bolond. Karainak a legjobb kor jött a zerindváriak nevetése. Magyarországon megsemmisül az, akit kinevetnek. Nevetett hát, és az emberekre kacsingatott egyetértően. – Éljen kinizsi pál! – krikácsolta. – A nagy hadvezér! – Hogy van mátyás király? – És hogy vannak a bolondok? <gül> – a gyerekek zavartan nézték hősünket meg a nevetgélő embereket. Nem mondhattak semmit, nem bizonygathatták az igazságot, mert tudták, még nagyobb lenne a mulatság. Mikor hisz egy felnőtt egy gyereknek, ha meg van győződve valamiről? Közben az apja hívására Garai Micú is megérkezett, és értetlenül kapkodta a fejét a nagy vidámság hallatán, és látták. Miért hívatta az apja semmi baj? Ne is csak! intett a polgármester Kinizsi felé. Tudod, ki ez? Mácsás király katonája. A fekete sereg vezére. kini És ez a bolond mondja nekem, hogy takarodjak a városból. – Mi? – horkantott micu, Ezt mondta? Majd én megtanítom, hogy viselkedjen normális emberek között. És feltűrte az inge ujját, hogy jól látszanak bodybuildingben kifejlesztett izmai. – No, énekeljetek csak valamit. Súgta oda Kinizsi a gyerekeknek hamiskás mosolyjal, és moccanatlanul figyelte az a készülődését. A gyerekek összepislantottak. Énekelni? Most? Minek? És mit? Mindegy. Kinizsi kéri, hát legyen. kezdte, a többiek folytatták. Gólya, golya, gillice, mitől véres a lábban? Török gyerek megvágta, magyar gyerek zsógyítja, sípa dobbal, nádi hegedűvel. És kezdték előről egyre hangosabban, magabiztosabban. A felnőttek a váratlan és különös énekléstől meglepődtek, és elhallgattak. De Garaimicu nem törődött a virnyogással. Kakaskodó léptekkel közeledett, és szapulta csúfolta mátyás hűemberét. Heveskedünk, heveskedünk, kiszabad útunk a sárga házból, járatjuk a szánkat felelőtlenül. Nem szeretném, ha még egyszer ez előfordulna, mert nagy dádá lesz akkor, nesze egy előleg, és már ütött is. Azaz csak ütött volna, ha kinizsi nem hajlik el hirtelen az előre lendülő ököl elől. Elhajolt, lehajolt, s a karját fel sem mevelve, pusztán a fogával ragadta meg Micu Derekán a bőrövet. Megragadta, s az ének ütemére dobbantgatva a lábával lassan forogni kezdett. Az emberekből kitört a meglepetés muraja. Garai Nándor pedig a szájára tapasztotta a tenyerét rémületében. Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? Énekelték egyre gyorsabban a gyerekek, s Kinizsi az ütem szerint forgott, forgolódott és az eréndváriak hirtelen tapsolni kezdtek. Nem értették hogyan történt a csoda, miképpen támadhatott fel hanvaiból kinizsipál, de mindannyian tudták, hogy a fekete sereg vezére a győzedelmes kenyérmezei csata után így ragadott fel egy törököt, és így táncolt vele katonái legnagyobb ámulatára. Tapsolt a riporter, tapsoltak a gyerekek, csak Garai Mitsu nem tapsolt. Vergődött az oroszlán fogak között. Próbált kiszabadulni, de hiába. Csak úgy tekergett, mint a béka a csőrében, ha felszáll vele a vízpartról a fehér madár. Aztán hirtelen kinizsik kiengedte a fogai közül a bőrövet, és a polgármesterfia úgy landolt a földön, mint egy bőink, ha elveszíti a szárnyait. Bár csontsa se tört, Garai Micu úgy maradt mozdulatlanul. Nem biztos, ami biztos, még egy ilyen táncot nem bírna ki épp bőrrel. Jobb most ájulást tettetni. Ám az várják, nem törődtek sem vele, sem Garai Nándorral. Mind oda gyűltek Kinizsi köré. Nézegették, a szemükkel simogatták, a kezükkel érintgették, hogy részesei legyenek a csodának. Legelől persze éppen sipeki tanár úr újjongott, aki most már végképp nem tudta, hogy ébren van-e vagy álmodik. De különösen akkor zavarodott össze a történelem és magyar kiváló oktatója, amikor Kinizsi így szólt. Garai Nándor, ezek után nem lehet-e tisztességes ura. Új vezetőt válaszhattok hát. S javaslom, legyen az új vezér eme férfiú, aki a történelmet, és különösképpen mátyás király korát jól ismeri. Mert megtanultátok, csak azt tudja irányítani a jelen, és az sejtheti a jövőt, aki világosan látta a múlt erényeit és hibáit. És akkor ott az Eréntváriak ellenlévő képviselői egyakarattal kiáltották ki új polgármesterüknek sipeki Bélát, mint egykor Mátyást királynak a Duna jegén. Éljen, Sipeki! Éljen, Kinizsi! Éljen, Sipeki! Éljen, Kinizsi! zúgott a kiáltás a város felett, és aki még nem hallott volna a változásokról, az is oda erre a szózatra. Sipeki Bélát Kinizsi egy mozdulattal felhelyezte a kék teherautó tetejére. – Szóljon a néphez! – suttogta a fülébe. – Köszönjön, hirdessen, ítéljen! amint az mindig szokás volt és szokás lesz. Zserényt várjak, szólt csak lóhangon a tanár úr. polgártársai, lehet, hogy álmodom, lehet, hogy ébren vagyok, de akár így van, akár úgy, szívből köszönöm nektek a bizalmat. Taps. Megígérem, hogy egy kortyot sem hiszom többé, amíg polgármester leszek. Éljen, éljen! Ami pedig a várost illeti, a fasót nem vágjuk ki. Éljenek a fák, ameddig sorsuk engedi. Hurrá! A parkot rendbe hozatjuk. Nem kell nekünk toronyház, székház, és ha mégis kell, majd találunk számára jobb helyet. Úgy van? Éljen sipek ki! A, a bőrgyár, hogy sorba haladjunk fontos ügyeinkben, két hónapot kap, hogy megcsinálja a szennyvíztisztítót. Ha két hónap múlva is szennyezik kis tavunk vizét, a gyárat bezárjuk. Taps! Állatokat pedig mindenki tarthat, annyit és olyat, amennyit és amiet csak akar. Éljenek az állatok! Ami Garai Nándort és társait illeti, nem kívánom elődözni őket. Élhetnek velünk, ha tisztességesen és becsületben dolgoznak ezután. Természetesen vagyonuknak azon részét, amelyet tisztességtelen úton szereztek, például a polgáremesteri váracskát, vissza kell szolgáltatniuk a közösségnek. Éljen! – Úgy van, hurrá! Végezetül pedig javaslom, hogy Kinizsipán legyen városunk diszpolgára és örökös főbírója. – Éjjel, egyetértünk, úgy van! Kiabálták az eréndváriak és diadalmenetben kísérték Sipeki Bélát, Kinizsit és a gyerekeket a polgármesteri hivatalba. A sintérek ketrecét dominította ki. – Na, futás! – mordult rájuk Kinizsi hanghordozását utánozva. Aztán ne rosszalkodjatok, mert baromi dádá lesz! Kapa és liba úgy elrohantak, mintha egy sereg kergette volna meg őket, pedig csak pát futott utánuk hangosan ugatva egy darabig.